«Фотографія більше не нужна?» «Забирай!» – стара махнула рукою. «Ізвіняюсь, а присушили це що?» – запитав Микола Пилипович, ховаючи документ у кишеню. Стара днула на свічку, підтверджуючи, що сеанс закінчено. «Це хлопче значить пороблено, щоб він полюбив дівчину». «Дівчину?» – уточнив майор. Ну, не знаю, дівчину, жінку, коротше, щоб полюбив і без неї жити не міг. А, -а, а, полегшено видихнув він. А я думав. Ти дарма зітхаєш. Стара прибрала мисочку обережно, щоб не торкнутися води, а вилила її в місто відро та насухо витерла рушником. Його негайно одробляти треба. Як? З попом. «Ето шо ще за номер?» «Ніякий не номер. Піп повинен у церкві служити, коли я тут буду його вичитувати. Я домовлюся з отцем Штефаном». «Ага», – радо погодився майор. Він зрозумів, що це таке. Казали, що ці знахарки ніколи пацієнта просто так не відпускають. Обов'язково скажуть, що дуже важкий випадок і треба проходить додаткові процедури. Це точно як лікарі. Не дарма у Китаї колись медикам платили зарплатню, тільки поки імператор здоровий. Не дурні люди, китайці. «Підождіть», – сказав майор. «А ото, що ви сказали в перший раз, що чорний старий чоловік вдарив його, це не те же саме є?» «Ні, яке те саме, тут жінка поробила». «А, може, ти там вона?» «Чоловіче!» – почала сердитися стара, – ти мені голову не мороч. «Я що бачу, те й говорю. Побачила, що його вдарив чоловік, то так і сказала. Побачила, що жінка присушила, і говорю. А ти б замість дурниці питати, краще б за хлопця свого подумав, бо його рятувати треба. Що же то всі вони на одного?» Голос подумав Микола Пилипович А що ж, хлопець справний, кучерявий Дівчата таких люблять Да, погодився майор Але слово «кучерявий» викликало в голові яскраву асоціацію Кучерявий, точно Він давно планував поцікавитися цим питанням Але якось розмови не заходило Вона ж знахарка, значить, щось знає а раптом допоможе. Кажуть, що ці травниці вміють всяке. І Микола Пилипович вирішив скористатися моментом. Він несміливо прокашлявся, добираючи слів. Слухайте, а у вас, случайно, немає якогось надоб'я. Как это сказать, ну, в общем, для волос. Лисієш, здогадалася стара. Ну, не так, щоб. Покажи. Вона підійшла ближче, двома руками нахилила майорову голову, поцокала язиком. «Ну що там?» – обережно запитав він. «Ти знаєш, старому чоловіку без лисини не можна, люди не будуть поважати. І потім буде лисина, не буде севини, так що ти не переживай». Стара помітила, що співрозмовника неприємно вразили її слова і дрібно засміялася Це я жартую Жартує баба, не думай От твоєї лисини Добре винні дріжджі спробувати Пити Та ну Полоскати голову І ще знаєш кислячок Щоб два дні постояв Хоч де там в вашому місті кислячок Поможе Подивися І потім не нервуйся Волосся цього не любить та й куди в твоєму віці нервуватися? Збирай свій фольклор спокійно, а нервуються хай молоді». Миколу Пилиповича образило повторне посилання на вік, тому що сам він себе старим зовсім не вважав. Але надія, що її зараз подарувала знахарка, переважала будь-яку образу. І справді, якщо не нервуватися та добрі продукти – Оно, парторга, яка шевелюра, а вік уже, слава Богу, так хто про нього нагадає? Га, від волосся багато залежить. Проте майор був справжнім професіоналом і за особистими справами ніколи не забував обов'язку. Скориставшись тим, що баба у черговий раз відійшла, майор видобув з кишені гроші і непомітно поклав на комод. Перше правило оперативника – від контакту у людини повинно лишитися приємне враження. А що дає приємніше враження за гроші? Щоправда, від достоту не знав, за що платив. Чи то за безцінні відомості щодо відео, чи то за винні дріжджі, але у будь-якому разі за можливість згодом увійти у міцніший контакт. «Хлопця свого приведи», – нагадала стара, проводжаючи гостя до дверей. «Умгу», – кивнув Микола Пилипович. «А що ви думаєте? Уже вдруге сьогодні, повертаючись до квартири, він побачив, що лейтенант стоїть собі біля паркана і розводить деревені з кимось по той бік. Так, наче нічого не сталося». «Ми не будемо цитувати, що подумав майор у цей момент». Але, поборовши першу емоцію, він вирішив послухати, про що йдеться. Слава Богу, густий садок давав можливість підкрастися ближче. От ви скажете, що підслуховувати негарно. З цією тезою нас усіх в дитинстві познайомили батьки. Негарно також читати чужі листи. Бабуся казала, що це гріх. Так роблять тільки покидьки чи, принаймні, люди непорядні. Але якби такої філософії дотримувався розвідник, який у ворожому тилу дістає секретні документи? Як ви вважаєте, він непорядна людина? Та він герой, про нього фільми знімають. А у представленні на орден так і написано – високі моральні якості. Брехати не гарно. Тут ні в кого немає заперечень. Якщо ви збрешете, вас назвуть брехлом. І правильно зроблять. Ну, то ви. А якщо збреше президент? І не просто так. А в інтересах батьківщини? Як тоді? Це ж політика. Робота така. От бачите? Тобто виходить, що підманути людину – гріх, а підманути цілий народ – подвиг. Украсти копійчину – злочин, а мільйон – вдала оборудка –